Capitolul al treilea din, despre ierarhia cerească a Sfântului Dionisia Ropagitu cu titlul ce este ierarhia și care este, folosul ei, care este folosul ei în biserică și în lucrarea lui Dumnezeu. Ierarhia este, după mine, zice Sfântul Dionisie, o sfințită rânduială, o sfințită rânduială, taxis și știință și lucrare asemănătoare pe cât e cu putință modelului dumnezesc și înălțată spre intimitatea lui Dumnezeu prin luminările date ei de la Dumnezeu pe măsura ei. De deci, ierarhia este o rânduială sfințită în biserică. Să ne referim aici la ierarhia bisericească este o rânduială sfințită, deci, care în cadrul căreia se predă știința duhovnicească sau trebuie să fie plină de viață duhovnicească pentru ca să intre în erarhie, care este o lucrare asemănătoare prin slujire puterilor cerește, modelului dumnezesc, pe care trebuie să limite <coughs> pe care trebuie să-L trăim în viața noastră, adică să trăim în gerește. Prin ce imităm? Prin luminările date nouă de la Dumnezeu, pe măsura noastră, pe măsura ei, zice, a ierarhiei. Iar frumusețea Dumnezească, simplă, bună, este originea desăvârșirii, adică Harului Dumnezeu, care pogoară la noi, care vine la noi, este originea desăvârșirii noastre cu totul neamestecată această frumusețe, simplitate, bunătate lui Dumnezeu, cu totul neamestecată cu orice neasemănare cu ea, cu adică tot ce ar fi uman sau păcătos și împărtășind trei treimii fiecăruia după vrenicie din lumina ei ierarhia desăvârșește prin slujirea cea mai dumnezească potrivit ei în mod armonios chipul celor ce participă la cele săvârșite adică în cadrul ierarhiei sau prin ajutorul pe care ierarhul dă preotului să înțeleagă cele sfinte, preotul diaconului sau cu toții credincioșilor toții, toată ierarhia credincioșilor că ajungem, ajungem să ne împărtășim de cunoașterea dumnezeiască unora față de alții, după cum o să vedem așa cum și Sfinții Îngeri treptele superioare învață pe cele de sub ele, cele dumnezești, luminările, luminările pe care le primesc de la Dumnezeu, înțelegerea lor pe care o au din relațiile lor personală cu Dumnezeu. Descopul ierarhiei este asemănarea și unirea cu Dumnezeu, pe cât e cu putință celor din ierarhie, avându-l pe el drept călăuzitor în sfânta știință și lucrare, a celor dumnezești cât și acelor liturgice. Căci privine neclinti spre frumusețea lui a tot dumnezeiască, ierarhia ea, zice Sfântul Dionis, se face întipărită de el. Ne împărtășim de, de slava lui Dumnezeu, și ei ca anunii ce sunt dumnezești, anunii ce sunt, ne umplem de har și ne îndumnezeim, ca în niște oglinzi a toți străvezii și nepătate, ale cui? Ale... Reversării de slavă a Lui Dumnezeu în viața noastră. Deci trebuie să ne facem noi cei din ierarhia bisericească să ne facem niște oglinzi ale cui, ale reflectării Lui Dumnezeu în viața noastră, reflectării slavei Lui Dumnezeu în viața noastră. Asta spune și oglinzi a toți străvezi și nepătate având aici referințe înțelepciunea Lui Solomon 7.26 și 2 Corinteni 3.18. Aceste oglinzi care trebuie să fim noi în care lumina lui Dumnezeu să ne umple, să, să, să, să fim plini de Sfințenia lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim oglinzi primitoare ale strălucirii luminii începătoare, luminii veșnice a lui Dumnezeu și Dumnezești, chipuri umplute, deci trebuie să fim chipuri umplute de strălucirea dăruită pe care o împărtășesc iarăși celor următori, celor mai mici, fiecare dintre noi dăruim altora înțelepciunea noastră fără ca să considerăm că o pierdem ci acesta este rolul nostru de a împărtăși în biserică înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o cu smerenie și cu multă cu tremurare duhovnicească cui potrivi rânduielor dumnezești pentru că Așa dorește Dumnezeu să împărtășim altora înțelepciunea care ne sfințește, care ne îndumnezește viața noastră, căci nu îngădui celor care desăvârșesc, adică ierarhiei, sau chiar celor ce au fost desăvârșiți în ierarhie, să facă ceva contrar sfintelor de desăvârșirii. Adică să facem ceva prin care să zmintim pe cei pe care îi conducem, nici să fie altfel dacă doresc strălucirea, nici să fie în alt adică oameni păcătoși, dacă doresc rălucirea în Dumnezeitoare, știndu o sfânt spre ea și se întipăresc de ea după măsura fiecăreia din sfințitele minți. Aici se referă la, la, la ierarhia umană care, care se sfințește prin înțelegerile pe care le primește de la Dumnezeu și de la puterile cele cerești. Deci cel ce spune ierarhie, zice Sfântul Dionisie, numește în general o anumită rânduială sfântă, un chip al frumuseții dumnezeiești, săvârșind în sfintele trepte erarhice taina iluminării proprii ei <coughs> și asemenea făcându-se căpetenii ei pe cât este îngăduit, în sensul că fiecare din uh, ierarhia bisericească trebuie să slujească pe măsura rândului ei diaconul ca diacon, preotul ca preotul, ierarhul ca erarh, împărtășind Asta este important, împărtășind altora înțelepciunea din viața noastră pe măsura tainei iluminării noastre, pe măsura și a treptei noastre ierarhice, pe măsura rangului duhovnicesc și dumnezeiesc pe care îl avem în biserică, căci desăvârșirea fiecăruia din cei chemați la mântuire, să înțelege, în ierarhie și în ierarhie, constă în a fi fost înălțat la imitarea lui Dumnezeu pe măsura lui adică rolul fiecăruia dintre noi care suntem puși de uh, Iacom, episcop, suntem, rolul nostru este acela de uh, a fi înălțați la viața mistică, la viața cu Dumnezeu pe măsura noastră, proprii noastre desăvârșiri. Iar ceea ce e mai Dumnezeesc ca toate, cum spune Scriptura, este a fi împreună lucrător a lui Dumnezeu, adică noi să fim împreună lucrători cu Dumnezeu pentru mântuirea fraților nostru și a noastră și a primi lucrarea dumnezeiască, adică ceea ce Dumnezeu face în viața noastră, arătând-o după putință în sine. Să arătăm în noi că noi lucrează Dumnezeu, să arătăm darurile care, pe care Dumnezeu le lucrează în noi în așa fel încât uh, treapta noastră erarhică, acolo unde suntem în biserică, să fie arătată ca amprentă directă a, a lui Dumnezeu în viața noastră. Arătăm că suntem cei pe care Dumnezeu îi vrea. Asta este ceea ce Dumnezeu Dionisie ne spune, că trebuie să fim proprii vocației chemării și rangului în care, pe care îl avem în biserică. Astfel, fiindcă că, ierarhiei, ierarhiei constă în a se curăți unii și a curățit pe alții, deci a se curățit unii prin sfaturile noastre și a curățit pe alții prin primirea Sfintelor Taine, prin botez, prin mirungere, prin euharistie, pe toate celelalte, și a se lumina unii și a lumina pe alții în a se desăvârși unii și a desăvârși pe alții. Adică pe măsura iluminării și a râvnei noastre pentru viața sfântă și a, și a sfințenii pe care o avem, fiecare uh, prin aceasta ajutăm la curățirea, la luminarea și la sfințirea celorlalți frați ai noștri. Asta ne însemnând că noi nu învățăm din viața credincioșilor noștri, ci din potriva. Că unii pe alții ne povățuim și ne îndemnăm prin exemplu vieții noastre și prin, prin comuniunea pe care o avem între noi la ceea ce este mai bun. fericirea dumnezeiască, zice Dumnezeescu Dionisie, ca să vorbim potrivit oamenilor, Ne fiind amestecată cu nicio asemănare, cu nimic din ceea ce e uman, dacă e fericire dumnezeiască, trebuie să depășească, nu? Ceea ce știm noi că e fericirea. Ci fi plină de lumină eternă, deci ce este fericirea? Când avem fericirea? Când suntem umpluți de zrava lui Dumnezeu aici, în viața asta, nu? Uh, nu în cealaltă, cu atât mai mult în cealaltă, dar aici începe această umplere noastră de Lumina Eternă săvârșită nu are nevoie de nicio desăvârșire, care Lumina nu are nevoie de nicio desăvârșire pentru că ea, Lumina, ce face noi, e curățitoare, luminătoare și desăvârșitoare. Adică te, te inițiază în viața dumnezească vederea Luminii, primul extaz te duce și te face să înțelegi, te duce în veșnicie și te face să înțelegi cum să simți, să experiezi, să vezi cum izvorăște lumină veșnică din Dumnezeu, deci te curățește, te luminează prin uh, sporirea continuă în înțelegeri dumnezeiești, în cunoașterea Scripturii, a lumii, a relațiilor dintre oameni și te desăvârșește în mod continu prin rămânerea ta în lumina dumnezească. Mai bine zis, continuă Dumnezeu cu Dionisie, este și curățirea sfântă, cine? Lumina dumnezească. Luminarea și desăvârșirea, care este mai presus de curăție și mai presus de lumină. Lumina Dumnezeu mai presus de lumina de aici. Lumina naturală. Fiindcă izvorul a tot care e Dumnezeu, dinainte de lucrarea desăvârșirea altora și cauza întregii ierarhii și dincolo de toată sfințenia prin depășirea ei. Aceasta este desăvârșirea noastră, asta vreau să spună Sfântul Dionisie, mai presus de toate este tot mai revărsarea vieții lui Dumnezeu în viața noastră și dacă există desăvârșire și lucru bun, ceva trainic în toată viața noastră, nu poate să fie decât de la Dumnezeu. Deci cei ce se curățesc, spune Sfântul Dionisie, trebuie să se facă cu totul neamestecați, cu cele nepotrivite, cu păcatele și să se elibereze de împreunarea cu ceea ce e neasemenea cu ei, adică cu iraționalitatea patimilor, că asta, patima, patimile, păcatele noastre sunt neasemenea cu noi. Noi suntem făcuți pentru a fi ființe raționale ca Dumnezeu, pentru a fi plin de bunătate, de sfințenie și nu plin de iraționalitatea patimii, care luptă împotriva noastră. Iar ceea ce se luminează trebuie să se umple de lumina dumnezească, înălțându-se la deprinderea și puterea contemplației. Adică să se înalțe prin vederea luminii dumnezești la o viață care e, deprinde gustul și înțelegerea a ceea ce poate să vadă din Scriptură, din lume, din ei înșiși, să contemple cu ochii prea curației minții. Adică Biserica Ortodoxă Sfinții Noștri Părinți nu numește mintea dreptul un sediu al păcatului, al erorii, al erorii sau al, al înțelegerilor eretice, deci nu are uh, frică de rațiunea minții, ci observați cum numește Sfântul Dionisie ochii preacuraței minții, când ai ochi preacuraței, când mintea, sufletul vede bine, când vede prin Harul Dumnezeu, mintea nu este o unaltă a păcatului cum nici trupul nu este o unaltă a păcatului, cum trupul nu e rău nici mintea nu era și nici uh, sexualitatea noastră nu era și nici uh, familia și nici societatea nu era ci e rău tocmai când privești cu o minte fără Duhul Sfânt în ea este rău când privești deformat ce existența ta pe tine însuți lumea din jurul tău și tot ceea ce ține de noi, nu? Deci, cu ochii prea curații ai minții trebuie să privim <coughs> lumea și viața bisericii, Da tocmai de-aia vedem multe nereguli în noi și multe pretenții, avem ca lucrurile să fie altfel, pentru că nu privim cu minte curată lucrurile care se întâmplă în viața noastră și în biserica noastră unde noi ne sfințim și unde în Dumnezeim, Iar ceea ce se desăvârșesc, spune Dumnezeescul nostru autor, să se mute de la ceea ce e nedesăvârșit în ei și să se facă părtași de cunoașterea desăvârșitoare a tainelor sfinte. Și aici a taine sfinte numește sunt Dionisie toate lucrările lui Dumnezeu cu oamenii, adică să se umple, să se umple de înțelegerea modului cum Dumnezeu iartă pe păcătoși, cum ne sfințește pe noi, de ce a creat Dumnezeu lumea, pentru ce Domnul nostru s-a jertfiut pentru noi, cum trebuie să trăim aici, cum trebuie să mergem în viața veșnică, cum se va produce în Dumnezeirea și schimbarea lumii și intrarea lumii în veșnicie. Aceste lucruri, tainele sfinte ale lui Dumnezeu, pe lângă înțelegerea Scripturii și a tuturor slujbelor bisericii, reprezintă ceea ce curățește ochii inimii, ceea ce curățește mintea. Apoi, zice el, cei ce se curățesc trebuie să transmită altora prin abundența curăției lor, din neîntinarea proprie. Să arătăm altora din ceea ce este cuvios, sfânt și frumos în noi și dumnezeiesc. Iar cei ce se luminează ca minți mai pătimitoare, adică cei care sunt în, în curs de mai cad, mai se ridic, noi toți ce și-au însușit participarea la lumina și la comunicarea ei și s-au învrinicit în mod prefericit de ce? De strălucirea sfântă a luminii mezești în viața lor trebuie să reverse spre alții lumina lor, care întrece totul, care întrece orice disensiune să revărsăm în viața altora minunile uh, care s-au întâmplat cu noi înțelegele noastre Dumnezești, pentru a face frumusețe și pace în toți cei pe care îi întâlnim și cu care avem de-a face. În sfârșit, cei ce se desăvârșesc a cei ce cunosc comunicarea desăvârșitoare, se înțelege a lui Dumnezeu, trebuie să se desăvârșească, trebuie să desăvârșească, au, au, au, au rolul de a desăvârși pe cei ce se împărtășesc de inițierea tot sfântă în știința celor sfinte văzute, adică pe cei care acum se botează sau care sunt creștini ortodoși de lapte, oameni care care acum încă au început uh, să se hrănească cu laptele dumnezeiesc al înțelepciunii, cei mai desăvârșiți decât ei mai înaintați lucrurile sfinte, trebuie să ajutăm pe aproapele nostru ca să înțeleagă cum trebuie să se despătimească. Asta este tot ceea ce noi trebuie să înțelegem unii de la alții. Cum să ne simțim viața? cum să luptăm împotriva păcatului cu tare și cu tare și cum să uh, uh, facem virtutea lui Dumnezeu cu adevărata raportare la Dumnezeu. Deci fiecare treaptă erarhică, spune aici sfârșitul capitolului 3, Sărdeonisie e ridicată la Dumnezeasca împreună lucrare cu Dumnezeu pe măsura ei, să vârșim prin harul și puterea dată de Dumnezeul lor cele ce se află în Dumnezeire natural și mai presus de fire. Deci, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin harul Dumnezeu, noi facem ceea ce sunt proprii lui Dumnezeu. Deci, nu mai avem o viață, creștinii ortodoși nu o viață pur umană, ci au o viață divină-umană, care este plină de harul lui Dumnezeu, plină de sfințenie în viața lor și mai presus de fire și sunt lucrate de a închii, mai presus de ființă, mai presus de ființa noastră, umană, mai presus de înțelegere și de puterea noastră de a înțelege și de a cuprinde, descoperindu-i secui umanității, firii noastre, în ierarhic, pe cât se poate spre imitarea minților iubitoare de Dumnezeu, mințile iubitoare de Dumnezeu, fiind puterile cerești și prin uh, asemănare cu ele, a tuturor celor care devin uh, plindă dorul de Dumnezeu, plindă iubirea, iubirea neostoită, ne ne iubirea necurmată necurmată pentru Dumnezeu